إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتكوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بأدن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 kepada muslimin dan muslimat al ikhwa wal akhawat rahimakumullah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat Ya Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita terkhusus di saat ini kita berada dalam nikmat yang teramat besar nikmat kesempatan nikmat ke sihatan nikmat Islam nikmat iman nikmat berada dalam majlis ilmu majlis yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala semakin menambah kedekatan kita kepadanya majlis yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala Menjadikannya sebagai taman dari taman-taman surga untuk kita. Sebab Nabi Alaihi Ssalam dalam sebuah hadis memberi ilmu bahawa majlis ilmu adalah Riyadul Jannah, taman-taman surga sehingga mereka yang ingin merasakan taman surga maka hendaknya melazimi majlis ilmu merasakan ketenangan dan nikmat di dalamnya Ketika orang haji atau umrah, ketika sampai di masjid Nabawi, masjid Nabi Alaihi Ssalam, maka kita akan melihat. Ada tempat Yang betul-betul dikejar oleh banyak orang Di masjid Nabi Orang kejar dan berlomba Supaya bisa sholat di dalamnya Tempat itu dikenal dengan nama Raudah Raudah artinya Taman Maksudnya taman surga Dari mana penamaan itu? Penamaan itu diambil dari hadith Nabi Alayhi Salatu Wasallam Ma bayna minbari wa bayti Raudatum miryadil jannah Kata Nabi Antara rumah Antara mimbar Dan rumahku Adalah taman Dari taman-taman surga Kata Nabi Antara mimbar dan rumahku adalah rawdah taman miryabil jannah dari taman-taman surga hadith yang sahih inilah yang menyebabkan seseorang banyak orang berlomba supaya bisa solat di tempat itu makanya di tempat itu dijaga supaya tertib eh antriannya sangat luar biasa Kenapa seseorang berlomba sebab dia tahu mereka tahu bahwa Tempat itu adalah Ra'udatun Riyadil Jannah Sementara majlis ilmu Yang juga merupakan Ra'udatun Riyadil Jannah Taman dari taman-taman surga Ini Banyak orang tidak terlalu tertarik Padanya bahkan berusaha menjauhkan manusia dari majlis-majlis ilmu ini lebih jahat lagi majlis yang kita alhamdulillah taala telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan kebaikan-kebaikan Yang ada di dalamnya Teramat sering kita merasakan As-sakinah Ketenangan kita dapatkan dalam majlis ilmu Teramat sering kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu SWT Melalui majlis ilmu Dan banyaknya kebodohan kita Terangkat melalui majlis ilmu Majlis Ilmu. Orang menjauh disebabkan oleh penyakit. Apakah penyakit kebodohan atau penyakit syahwat atau penyakit syubhat? atau penyakit dendam, hasad dan berbagai urayan penyakit. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahuwataala yang tetap mengaku kita berada dalam majlis ilmu. Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya para ulama bilang orang munafik yang solat di rawdah itu tidak akan bisa menjadikan tempat itu sebagai rawdatun miryadil jannah taman dari taman-taman surga kenapa? Sebab orang munafik ragu. Orang munafik ragu. Bimbang. Orang munafik tidak menghadirkan hatinya. Orang munafik tidak menghadirkan keikhlasannya. Orang munafik bukan karena mencintai Allah Subhanahu wa taala semata. Salat bukan semata karena mengharap hanya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata karena takut terhadap ancamannya. Maka demikian pula jamaah. Majlis, Majlis Ilmu. Dia adalah taman dari taman-taman surga. Tapi orang-orang yang hadir dengan keyakinanlah, dengan keikhlasanlah, dengan kecintaan semata karena Allah Subhanahu Wa Taala mengharap hanya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Takut terhadap ancamannya yang akan menjadikan majlis itu sebagai taman dari taman-taman surga kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika rasul kita Muhammad alaihi salatu wassalam isra mi'raj maka beliau bilang wahai Muhammad sampaikan kepada umatmu salamku lihat Nabi Ibrahim titip salam kepada umat Muhammad alaihi salatu wassalam Dan beritahu umatmu bahwa surga itu seperti ini dan seperti ini. Di antara sifatnya Nabi Ibrahim, surga itu qiyan, tanah datar yang luas. tidak ada tumbuhan di atasnya datar rata tidak ada tumbuhan tidak ada bangunan mungkin ada yang tanya kenapa bisa bukankah surga itu banyak pepohonan di dalamnya wa jannatin alfafa kebun-kebun alfafa yang sangat rimbun kenapa Nabi Ibrahim bilang tanah rata untuk menjawabnya lanjutkan hadithnya wa zhira suha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Sementara tanamannya adalah Subhanallah Alhamdulillah Tahmid Tasbih La ilaha illallah Tahlilnya kita Allahu Akbar Takbirnya kita Kitalah yang harus menanamnya Dalam majlis ilmu kita melakukan proses penanaman kebun kebun di surga. Sebab dalam majlis ilmu kita dituntun untuk bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala dari berbagai bentuk Kesyirikan dan dari berbagai perkara yang tidak pantas baginya Melalui majlis ilmu kita dituntut untuk bertahmid, memuji, mensifatkan, mengagungkannya semata-mata cinta kepadanya. Dalam majelis ilmu, kita dipahamkan, diberi ilmu yang dengannya kita semakin mencintai dan memujinya. Lahirlah tahmid, tahmid. Dengan majelis ilmu, kita bertahdil. Urayan-urayan la ilaha illallah pemurnian ibadah penyelamatan ibadah dari kesyirikan terurai terungkap dijelaskan sehingga terbentuklah tahlil tahlil yang dengannya kita pun membentuk taman-taman kita dalam majlis ilmu kita bertakbir, membesarkan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala yang dengannya kita Betul-betul telah mempersiapkan kebun-kebun kita Jadi jelas Kenapa majlis ilmu dikatakan taman Dari taman-taman surga Sebab kita merasakannya Dan yang kita lakukan dalam majlis ilmu Adalah Menanam kebun-kebun kita Berarti kembali kepada kita Bagaimana upaya kita Bagaimana kesungguhan kita Untuk Mewujudkan kebaikan-kebaikan besar itu Semoga majlis kita Adalah majlis Yang mendatangkan as asakinah ketenangan Majlis yang menjadi taman dari taman-taman surga untuk kita. Karena itu, ikhwa hadirkan niat ikhlaskan diri, murnikan harapan hanya kepada Allah. Jadikan kehadiran kita semata karena cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut terhadap ancamannya. majlis ilmu adalah tempat yang merupakan satu dari wujud mujahadah kita kesungguhan kita sementara mujahadah adalah yang menentukan yang menentukan apa dan bagaimana kita di sisi Allah Subhanahu wa taala setiap kita Sangat tergantung oleh hidayah yang Allah beri kepada kita. Hidayah, hidayah itu sangat mahal, hidayah itu sangat berharga. Coba cermati kisahnya Abu Talib. Setelah meninggal Abdul Muttalib, Abu Talib yang merawat Nabi alaihi salatu wassalam, tumbuh besar, dewasa, menikahkannya beliau pula, terus berkeluarga sampai umur 40 tahun jadi Nabi dan Rasul yang membelanya dia pula. Sampai dalam pembelaan yang sangat hebat, harta dan jiwa beliau pun eh, harta dan jiwanya pun dipertaruhkan di dalamnya. Harta dan jiwanya pun dipertaruhkan di dalamnya. Dalam peristiwa pemboikotan. Nabi Alaihissallam oleh seluruh suku di Mekah, maka satu-satunya suku yang membela Nabi sukunya Abu Talib, Banihashim. Walaupun mereka Abu Talib masih musyrik, di antara mereka masyarakat musyrik, tapi membela Nabi dan para Sahabat. Lihat Abu Talib bahkan dia sudah sampai dalam ilmu benar ajaran Rasulullah alaihissalatu wassalam tetapi hidayah betul-betul hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala sampai saat mau meninggalnya Abu Talib beliau belum beliau, dia belum menerima ajakan Nabi untuk menyatakan La ilaha illallah dan di saat saat akan meninggal itulah kesempatan terakhir Nabi alaihi salatu wassalam Nabi mendatanginya dan mengajak wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah disuruh wahai Paman ucapkan la ilaha illallah Kalimat yang dengan menyesaikan jadikan hujah untukmu di sisi Allah. Hanya di situ sudah ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Keduanya, tokoh Quraisy juga. Orang-orang musyrik. Hanya bedanya dengan Abu Talib. Abu Talib membela Nabi dan keduanya sangat menghubungi Nabi. Menghalangi Nabi. Keduanya langsung mengatakan atas sebuah milleti Abdul Mutalib. Apakah kamu sudah benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Kalimat ini betul-betul menghantam Abu Talib. Dia tidak terkutik. Sebab dia tahu kapan menerima La ilaha illallah Maka harus mempunyai Semua yang disembah selain Allah Semua agama dan adat Selain ajaran Allah SWT Termasuk agamanya Abdul Muttalib Sesuatu yang sangat dibesarkan oleh Abu Thalib. Ya, ini dia tidak bisa Nabi ulangi keduanya juga mengulangi itu sampai akhirnya meninggal Memilih berada di atas agama Abdul Muthalib turunlah firman Allah innaka la tahdima man ahbabta walakinna Allah yahdi may yasha sungguh engkau ya Muhammad tidak hidayah kepada siapapun yang kamu cintai tetapi Allah lah yang memberi hidayah Kepada siapa Yang Allah Kehendaki Sampai akhir kisah Sementara Allah Memilih kita untuk menerima Islam Cewalat hidayah Ya yeah. hidayah ini perlu kita jaga perlu kita pertahankan perlu kita kokohkan diri kita di atasnya hidayah datang melalui satu sebab besar yaitu mujahadah kesungguhan seseorang Allah Subhanahu wa taala berfirman Wal ladina jahadu fina la nahdiyannahum Orang-orang yang bersungguh-sungguh diina di jalan kami lanahdiannahum maka sungguh, pasti sungguh kami akan memberi hidayah ke jalan-jalan kami coba perhatikan lanahdiannahum lam ini terikat dengan sumpah sebelumnya berarti ada sumpah sumpah didatangkan untuk menguatkan Terus lamnya sendiri Bermakna tauqid Penguat Nahdiannah Ada nun tauqid Nun tauqid ini sendiri Bermakna penguat Namanya tauqid Penguat Allah kuatkan dengan tiga penguat besar Sungguh Betul-betul sungguh Pasti Kami akan memberi hidayah ke jalan jalan kami sehingga sebelumnya tidak solat bisa solat yang solat bisa semakin mantap solatnya yang sudah mantap bisa semakin mantap yang sudah mantap bisa semakin mantap yang sudah ikhlas bisa semakin ikhlas dia dapat yang di atasnya lagi di atasnya dengan hidayah dalam solat kita terus menerus memerlukan hidayah. Belum lagi puasa. Belum lagi zakat. Belum lagi haji. Ini namanya subulana. Jalan-jalan Allah. Jalan Quran dan Sunnah. Dia adalah jalan yang satu. Tetapi dalam jalan yang satu ini. Terdapat jalan yang sangat luar biasa banyaknya. Kita hanya bisa sampai ke jalan itu. Kalau kita dapat hidayah. Dan hidayah datang melalui. Mujahadah Walladhina jahadu Fina Orang-orang yang jahadu Yang bermujahadah Fina di jalan kami Perhatikan Ayat ini Yang melatar belakangnya Eh kajian kita kali ini Mujahad Apa itu mujahad Eh Asalnya dari kata Jahad Kemampuan Kalau mujahad Jihad Kalau sudah jihad Berarti ini Pengerahan Segenap kemampuan Sampai batasnya Jadi kalau belum sampai batasnya Masih dituntut Mujahadah lagi Jadi jihad Apalagi mujahadah itu pengerahan sebenar kemampuan Kekuatan Berupa usapan, berupa perbuatan Dengan lisan Dengan hati Dengan perbuatan Atau dengan harta Itu mujahad Dan dia terbagi dua Ada yang di jalan Allah Dan ada di jalan selain Allah subhanahu wa ta'ala yang dipastikan dapat hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah jahadu fina yang bermujahadah di jalan jalan kami semata karena Allah subhanahu wa ta'ala di jalan Allah subhanahu wa ta'ala mereka bermujahadah Ini yang akan mendapatkan yang akan mendapatkan hidayah. Dapat hidayah akan bertambah hebat mujahadahnya. Iya kan? Ya tidak. Ketika dapat hidayah, bertambah Ada orang sebelumnya tidak sholat Dapat hidayah Ayo bertambah Sehingga dia bisa sholat Bertambah hidayahnya e. Dia pun bisa sholat Ketika dia sholat Berarti bertambah mujahadahnya Bertambah tidak Bertambah Dengan bertambahnya mujahadah Berarti apa? Akan lahir hidayah lagi? Lahir hidayah lagi. Ketika lahir hidayah lagi. Akan semakin baik sholatnya? Ayo. Akan semakin baik sholatnya. Kemudian dia wujudkan lagi sholat yang lebih baik. Bertambah hidayah. Jadi ikhwa. Harusnya. Sejak kita. Setelah mendapatkan hidayah, maka agama kita harus terus membaik. Hidayah harus terus bertambah. Tanda-tanda seseorang diharamkan hidayah, dicabut kebaikan itu, kalau justru berkurang, apalagi menjauh, apalagi justru menjadi pengacau. Dalam menjauhkan kebaikan dan kebenaran itu Harus bertambah. Sebab semakin bersungguh-sungguh Allah bilang apa? Pasti, pasti, pasti Kami berhidayah Ketika dapat hidayah Akan bertambah kesungguhannya Ia yeah. akan bertambah kesungguhannya. Ketika bertambah kesungguhannya berlaku lagi lanahdiannahum subulana. Pasti dan pasti kami akan berhidayah hidayah. Hanya orang berbeda-beda dalam prosesnya. Ada yang tiap hari, ada yang tiap pekan, ada yang tiap bulan. Ada tahun Eh Ada yang beberapa tahun Tetapi kalau justru semakin berkurang dan berkurang Hati-hati Kita berada Di atas perbuatan Keyakinan Ucapan Yang bisa merusak hidayah itu Allah sudah turunkan Tapi kita mempunyai Kegiatan yang justru merusaknya Merusaknya merusaknya, Sehingga apa? Melemahkan kekuatan hidayah itu Sebab Membuat Lemahnya kekuatan mujahadah Berkurang mujahadah Berkurang hidayah Hidayah Berbuat dosa lagi Menyimpang lagi Menghalangi manusia dari jalan Allah lagi Menghalangi manusia dari raja jelis ilmu lagi Menghalangi manusia dari para ulama' lagi Dari para masyaykh lagi Dan seterusnya Menghalangi manusia untuk bersedekah Menghalangi manusia untuk bersilaturahmi Menghalangi manusia untuk menyambung apa yang Allah Subhanahu SWT perintahkan untuk disambung Ini akan semakin Menjawabkan seseorang semakin Melemah Melemah Kalaupun nampak menguat maka dasarnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala tapi karena kedengkian karena kebodohan karena hasad karena kezaliman karena dan karena lainnya yang justru menjadi perusak-perusak niat akhirnya budi berkurang hidayah pun berku berkurang Kospadai jamaah, kondisi kita Tidak ada seorang pun dari kita Yang aman dari fitnah, Iya Aman dari cobaan Aman dari bencana Jadi mujahadah nanti dikatakan mujahada kapan ketika ada pengerahan segenap kemampuan apakah dia berupa ucapan berupa perbuatan kekuatan hati atau dengan harta badan atau harta kita Kerahkan sampai puncaknya. Itu mujahadah. Sudah? Tergambar sudah apa itu mujahadah? Kita sudah memahami dua hal. Mujahadah dalam tinjauan bahasa. Dan sekaligus dalam tinjauan syariat Dalam tinjauan bahasa Harus ada pengerahan segenap kemampu Kemampuan Dalam tinjauan syariat Nanti dianggap mujahada itu benar Ketika fina Dijalan agama Dijalan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika dijalan Ketika dijalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang kedua yang telah kita pahami, kita telah memahami satu dari manfaat besar dari mujahadah ini. Apa itu? Dia adalah sebab ah, Sebab datangnya hidah Hidayah Dan hidalah Keperluan kita setiap saat Di dunia Di alam barzah Yang kita perlukan adalah hidayah Kita perlu makan Perlu makan eh, Panitia siapkan sebentar Sebelum maghrib Perlu minum Ya mungkin bisa minum sekarang Saya juga mau minum Perlu tidur? Hah? Perlu Tapi jangan tidur di majlis ilmu Ya? Yeah? Jangan tidur Di majlis ilmu Kita perlu ngantuk, perlu ngantuk, perlu bahaya kalau kita tidak ngantuk. Eh, mesin saja akan ada masa usnya, apalagi kita ini. Kita perlu ngantuk, tapi jangan ngantuk di majlis ilmu. Alaihwo, rahimakumullah. Jadi jihad dalam tinjauan syariat secara umum adalah pengerahan segenap kemampuan yang puncaknya adalah berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Menghadapi orang-orang kafir, para penentang yang memang sudah pantas untuk diperangi. Semata dalam rangka meninggikan kalimat Allah. kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik kita masuk ke dalam jenjang jenjang-jenjang jihad kita sudah tahu jihad itu apa mujahad itu apa eh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan 13 jenjang mujahadah berapa? ha? 13 Oh, bahaya ni Nomor sial ini Nomor tiga belas Ya Di antara itu Ada yang Dede motornya Mau dikasih nomor tiga belas Ayo Ada yang tidak mau Dikasih nomor tiga ha. belas Ada yang tidak mau Ayo lah Kalau nomor motornya 13 Mau? Hah? Iya Nantinya mau? Hah? Mau? Tapi kalau selain 13 Bisa juga Atau lebih mau? Alihua rahimahkumullah <laughs> Tatayyur Hati-hati tatayyur Iyi. menyatakan kesialan kepada sesuatu yang sama sekali tidak mempunyai hubungan sebab akibat itu adalah kesyirikan tiga belas jenjang yang beliau urai Iyi. dalam empat jenjang jihad jihad itu ada empat martabah Jenjang kedudukan Yang pertama Jihadun nafs Jihad Pengerahan segenap kemampuan Melawan nafs diri Yang kedua Jihadus syaitan jihad menghadapi syaitan dari kalangan jin dan semisalnya yang ketiga jihadul kuffar wal munafiqin jihad menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. dan yang keempat jihad terhadap al-fusaq orang-orang fasik ashabud zulm orang-orang zalim pelaku-pelaku dosa kemungkaran empat siapa yang ulang Satu Ah, jihadun nafs, jihad melawan diri. Dua, jihad melawan syaitan. Tiga, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Empat, eh, orang-orang Muslim beriman tetapi pelaku dosa kemungkaran. Maksiat ini kita jihad Sayyid. jihadun nafs di dalamnya terdapat empat jenjang jadi perjuangan melawan diri itu empat Yang pertama Berjihad Mengerahkan segenap kemampuan Melawan diri Agar supaya diri kita ini Paham agama Mengerti agama tahu kandungan Quran dan Sunnah Jihad Supaya berilmu Belajar ini perlu jihad? Ayo. Ini perlu jihad? Perlu mengerahkan segenap kemampuan? Ah. Perlu? Iya, sangat perlu. Eh, oh banyak sekali penghalang-penghalang orang belajar. Kita harus bermujahadah. Di antara penghalang yang sangat hebat yang ada dalam diri kita berupa fikiran berupa pandangan yang salah yang menyebabkan kita melemah harus bersungguh-sungguh dalam belajar kerahkan segenap kemampuan sebab nanti dikatakan jihad mujahadah kalau segenap kemampuan kita telah kita kerahkan dan yakinlah kalau sudah sampai di sini Subulana Pasti kami beri hidayah Ke jalan-jalan kami Ini membedakan orang Yang belajar yang satu Dengan yang belajar yang lainnya Sama-sama belajar Di Saudi, di Yaman ya, ya. Tapi ada yang pergi ke Yaman hanya pergi kawin, keliuran, eh, pergi mengurus orang, mencari cacat dan aibnya orang, belajar sekali-sekali. akan kalah dengan yang duduk diam. Melazimi syih, mencakap, mendengar, memurojah, melakukan bahat, menghafal dan seterusnya. Mujahadahnya berbe berbeda, hasilnya pasti berbeda. Ini dia pasti berbeda Sama-sama belajar Sama-sama menghafal Tetapi ada yang terus mengulangi pelajarannya sehingga pahamnya betul-betul tertanam dapat pelajaran selanjutnya dia bisa memahami lebih hebat dengan dasar pelajaran sebelumnya dia pahami lagi dapat pelajaran selanjutnya dia bisa pahami lagi secara hebat sebab dia punya kekuatan memahami dari ilmu sebelumnya sementara yang lainnya di majelis ilmu sama-sama mencatat sama-sama menghafal tapi malas murojaah Mengulangi hafalannya Mengulangi pahamnya Akhirnya apa? Masuk pelajaran tercatat Terdengar Paham? Sedikit Eh Bertambah pelajarannya Pelajaran semakin tinggi Itu memerlukan apa? Paham? Sebelumnya nah, Dia tidak bisa tanggap lagi Yang lebih tinggi Sebab apa? Kemampuan pahamnya berkurang Sampai selesai pelajaran Sama-sama selesai kitabnya tapi beda hasilnya perbedaan mujahada yakinlah waladina jahadu fina lanahdiannahum subulana itu ayat patennya itu semua janjian jihad ini arahkan ke ayat ini kita sama-sama datang Duduk. Eh, tapi ada yang datang dari puluhan kilo. Tapi dia datang, masya Allah, dengan penuh semangat. Eh, pancap gas. Tapi tetap hati-hati. Pakai helm. Tetap hati-hati dan pakai helm. Ia. Semangat, masya Allah keikhlasannya, niatnya belajar menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohannya dan mengangkat kebodohan saudaranya yang lain oh, luar biasa sampai di masjid perjalanannya berpuluh kilo tetapi setiapnya di masjid Masya Allah tetap segar bugar ada yang bersama dia sama jauhnya tapi sesampainya di masjid Loyo, hanya tetap berusaha, kalaupun matanya tertutup, berusaha dia buka. Eh, dan ketika ditegur, betul-betul terbuka sudah. Apalagi ketika majelisnya sudah ditutup, Subhanallah, mubihamlik, eh, langsung hilang. Yang ketiga Orangnya di dekat masjid Orangnya di dekat masjid Datang semangat Yang keempat Orangnya di dekat masjid Datang dengan loyo Beda mujahadahnya Akan melahirkan hasil yang berbeda Hasil yang berbeda Hidayah, berapa kadar hidayah yang Allah beri kepada kita? Ditentukan oleh kadar mujahad. Sebab, wala dina jahadufina lan hadiyyan Dan hikmah Allah sangat hebat. Ilmu dan majlis ilmu terus menerus Allah Subhanahu Wa Taala akan coba uji agar supaya terseleksi siapa yang bersungguh-sungguh siapa yang jujur, siapa yang bermujahada majelis ilmu dakwah tidak akan pernah bisa kosong dari fitnah sebab itu adalah sunnatullah mau dari fitnah di tempat larinya sudah akan menunggu fitnah lain fitnah dunia Fitnah Harta dan seterusnya. Setiap hamba kalau Allah ingin baik kepada dia pasti akan diuji dan dicoba. Lain halnya kalau Allah tidak ingin baik kepada dia, sudah, tinggal ditahan dosanya nanti diberi di hari akhirah. Alaihwoh Rabbimakumullah. Jadi adanya cobaan dalam dakwah justru. Kesempatan untuk menampakkan mujahadah. Ini hikmah dari balak. Waladina <dup> walanabulwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum. Wasobirin. Betul-betul kami akan balak kalian. Coba kalian. Uji kalian. Goncang kalian. Sampai kami mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh diantara <dup> kalian. Dan <dup> siapa <dup> yang bersabar. Siapa yang mencari ridha Allah? Dan siapa yang mencari ridha manusia? Siapa yang mengejar pujian Allah? Dan siapa yang mengejar pujian syekh misalnya? Siapa yang takut terhadap ancaman Allah? Dan siapa yang takut terhadap ancaman seorang syekh misalnya? Atau manusia? Allah pasti akan menguji. Untuk dilihat siapa yang bersungguh-sungguh. Mujahadah Yang jelas kita sudah tahu Ayatnya Semakin bersungguh-sungguh Hidayah semakin pas Semakin besar Dalam menuntut ilmu Dalam jihad yang pertama Jihad melawan diri Hadapi diri kita Tundukkan dia Kuasai dia Supaya dia paham agama Arahkan terus dia Supaya dia melihat Sesuatu yang merupakan ilmu Mendengar sesuatu yang merupakan ilmu Memahami, memikirkan Meyakini sesuatu yang merupakan ilmu Kerahkan sengalap kemampuan di disitu Ini mujahad ada dalam Menuntut ilmu Yang kedua Jihad nafs Yang kedua adalah Jihadnya jiwa untuk beramal di atas ilmu Kalau kita sudah latih diri kita Arahkan untuk belajar Maka arahkan Dorong Kuasai Tuntun dia Supaya mengamalkan Apa yang dia telah pelajari Ini lebih berat Tapi harus ke situ Dan tidak boleh tidak sehingga akan menyatu jalan ilmu dan amalan sehingga akan menyatu jalan ilmu dan jalan amalan mana jalan ilmu mana jalan amalan akan menyatu dan inilah jalan yang lurus as-sirat al-mustafin dengan dua jihad ini hamba telah melakukan kebaikan besar terhadap dirinya dia sempurnakan lagi dengan jihad yang ketiga dia kerahkan segenap kemampuannya untuk berdakwah, untuk menyampaikan agama untuk menjadi sebab-sebab tersebarnya ilmu untuk menjadi sebab-sebab Tersebarnya ilmu Coba lihat ikhwas hmm. Kalau kita menjadi sebab tersebarnya ilmu Laiyah Dia Allah bika rajulah hidayahullah kamil hamrin naim. Seandainya Allah memberi hidayah kepada engkau, Allah memberi hidayah melalui sebab kita. Allah yang memberi hidayah melalui sebab kita. Seorang lelaki maka itu lebih baik daripada hamrin naim. Ontai yang kemirahan ini hartanya orang Arab yang paling mahal ketika itu. Ayuh apa harta manusia yang paling mahal sekarang? Kita jadi sebab baiknya. Orang dapat hidayah Itu Lebih baik daripada harta yang termahal. Kalau kita mengajak kepada kebaikan Maka apa? Orang lain melakukan kebaikan Dengan kebaikannya dia dapat pahala Tetapi kita yang memberi petunjuk pun Dapat pahala Pahala sama dengannya. Cuba lihat bertambah bertambah. Ini jihad yang jelas kalau masuk dalam jihad pasti bertambah. Sebab Allah mengatakan la nahdian nahum subulana. Alaihwo rahimahumullah. Jihad yang keempat yang merupakan jihadun nafs. Jihadnya diri kita Itu apa? Kita kerahkan segenap jiwa kita Diri kita Untuk bersabar Untuk bersabar Dalam melakukan tiga proses jihad Yang pertama Sabar dalam menuntut ilmu Sabar dalam mengamalkannya Sabar dalam mendakwahkannya. Inilah jihadun nafs Kalau jihadun nafs kita sudah kalah, maka jihad selanjutnya pasti lebih ambruk. Bukan lagi takap, bukan lagi kalah. Hancur. Tapi kalau kita bisa di jihad yang pertama ini, maka kita punya kekuatan untuk masuk ke dalam jenjang jihad selanjutnya. Jenjang jihad selanjutnya. Apa itu? Jihadus syaitan. Memenghadapi syaitan. Inna syaitan yajri fi bani majrad dam. Sungguh syaitan mengalir pada diri anak cucu Adam seperti mengalirnya darah. Syaitan itu yuwaswisu. Fi sudurinnas. Membisikkan di dalam dada. Syaitan itu alwaswas. Alwaswas. Sangat hebat dalam membisikkan Al-Khanas Kalau terpukul Pasti akan kembali lagi Terus menerus akan Melakukan upaya Penyelesatan Bagaimana menghadapinya Sementara Jiwa kita sendiri Kita belum bisa tunduk Tundukkan Dan mau menundukkan jiwa Tundukkan pertama melalui jalur ilmu Arahkan berilmu arahkan supaya dia mau belajar. Eh, belajar, kemudian beramal, selanjutnya berdakwah. Kemudian pegang kuncinya bersah, bersabar. Kalau enggak bisa bersabar akan rusak dakwahnya. Rusaknya dakwah disebabkan cacatnya amalan. Cacatnya amalan karena disebabkan cacatnya ilmu. Ini saling berurutan. Eh. karena itulah orang-orang yang malas ta'lim malas belajar kalaupun hadir nanti ketika ada fitnah yang seperti ini pasti nampak kurang amalannya tidak akan bersemangat dalam dakwah dan orang yang seperti ini sangat jelas, pasti sangat pemarah dia tidak punya kekuatan sabar jihad semakin berilmu semakin banyak hidayah semakin hebat amalan semakin banyak hidayah semakin hebat dalam dakwah semakin banyak hidayah semakin hebat dalam bersabar akan semakin besar hidayah yang Allah beri kepada hamba karena itulah syukuri fitnah dan fitnah cobaan dan cobaan sebab itu adalah kesempatan untuk meraih pahala sabar Kemuliaan sabar. Lagi pula sabar itu sendiri justru adalah penguasaan terhadap jiwa. Disitulah kekuasaan jiwa yang paling hebat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. menjelaskan dalam 20 kaidah 20 ilmu yang sangat hebat agar supaya orang bisa bersabar menghadapi fitnahannya orang, gangguannya orang, persakitannya orang kepada kita. 20 ilmu. Satu saja ilmu kita kuasai cukup. Dia punya 20. Dibahas khusus Di antaranya, di antara ilmunya. Eh. Di antara ilmunya. Ketika ada orang yang menyakiti kita, memfitnah kita, merongrong dakwah kita dan seterusnya. Maka kita mampu menahan diri. Tidak memperturutkan Kita tidak membalas semata karena diri kita Kita mampu menguasai diri kita Ketika kita tidak perturutkan Keinginan kita Maka itu artinya kita telah Menguasai diri kita Dan kalau orang sudah berhasil menguasai dirinya Maka dia akan selamat dari upaya jiwa kita untuk terus menjerumuskan nis kita. Inna nafsah la ammaratun bisu. Sungguh betul-betul mengajak kepada kejahatan. Hati-hati, bagian jiwa kita ada yang mengajak kepada kejahatan. Apalagi kejahatan melalui melalui apa? Melalui kekuatan marah dan membalas hasad dan dendam. Ini bukan Tapi kalau kita mampu menguasainya, tidak memperturutkannya, menundukkannya, justru bisa bersabar, bahkan mampu memaafkan orang yang menyakiti kita. Apalagi kalau sampai bisa mendoakannya, memberikan uzur, uzur untuknya. Maknanya apa? Tanda kita telah berhasil menguasai diri kita. Sebaliknya, kalau ada yang perang, serang, pukul kita, fitnah kita, tuduh kita, dan seterusnya. Kemudian, kita balas. Kita ikuti. Berarti apa? Kita telah dikosai oleh ji jiwa kita. Orang yang telah dikosai oleh jiwanya, maka akan terus menerus diseret dan diseret, diseret dan dijermuskan. Oleh nafsul ammarah bis bisu Karena itulah, siapa yang mampu menguasai dirinya bersabar dan mampu menguasai dirinya, cukuplah sebagai kemuliaan bagi dia. Seandainya orang memahami satu kemuliaan ini, eh, dengan bersabar, tidak mengikuti, bantah-membantah -bantah dan seterusnya, eh, maka akan memberi kemenangan besar kepada kita. Alihua Rahimahumullah. Kekuatan sabar ditentukan dan dimiliki oleh orang-orang yang memang terbukti dalam dakwah. Siapa orang-orang? Lihat saja. Siapa orang-orang yang jujur dalam berdakwah? Iya. E, jujur dalam berdakwah? Iya. E, iya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi dampak kebaikan dalam dakwah, Mengajarkan ilmu yang betul-betul diperlukan oleh umat. Dan siapa orang-orang yang nanti keliling dunia. Ia. Khusus untuk membahas fitnah saja. Nanti keluar kandang. Ia. Ketika khusus membahas fitnah saja. Akan terlihat. Siapa orang-orang yang dalam majlisnya melahirkan as-sakinah, ketenangan, ilmu, terangkatnya kebodohan? Eh, terlihat. Ini lambat atau cepat akan semakin dinampakkan. Kekuatan kesabaran sangat beriringan dengan kekuatan dakwah. Yang mana Ini? Berada pada kekuatan ilmu dan amalannya seseorang Dan disinilah empat jihad Ibnu Khayyim rahimahullah ta'ala mengatakan Siapa yang menyempurnakan empat ini Sara Rabbaniyan Jadilah dia Rabbani Ini Rabbani Eh Seorang muslim yang betul-betul muslim yang sangat hebat Seorang alim yang betul-betul hebat dalam keulamaannya Seorang amil yang beramal yang betul-betul hebat dalam amalannya. Seorang da'i yang betul-betul hebat dalam dakwannya. Seorang sabir yang bersabar yang betul-betul hebat dalam sabarnya. ketika berada dalam empat rinjang jihad ini. Dan inilah jamaah hakikat kita hidup. Dalilnya, baca surah al asr empat ini. Wal-asr, innal insana lafi khusr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kecelakaan. Illa, kecuali siapa? Alladina amanuh. Yang berilmu. Ilmu untuk lahirnya iman, waamilus solihat beramal, watawasubilhat memberi nasihat kepada kebenaran, watawasubis sabar saling memberi nasihat untuk bersah, bersabar. Sudah jihadun nafs. Siapa yang memiliki ini, dia bisa masuk ke dalam jihad selanjutnya, jihadus syaitan menghadapi syaitan. Kalau tidak, tidak bisa. dia akan dipermainkan oleh syaitan sebab so, diri itu sudah iya nafsul ammar bisu itu kontak dengan syaitan kerjasama dengan syaitan sejiwa dengan syaitan <tuh> kalau kita tidak bisa menguasai jiwa kita langsung menghadapi syaitan oh. kan itu sangat mengerikan kalian hamba sudah tidak bisa menguasai dirinya dalam arti apa? bodoh malah belajar dia tidak bisa menguasai dirinya dalam arti apa? Malas beramal. Dia tidak bisa menguasai dirinya dalam arti apa? Malas berda'wah. Atau mengurus pengajian. Tidak mau ta'awun ala diri wa taqwa. Eh. Kamu saja yang urus. Eh. Dan seterusnya. Yang seperti ini. Tanda-tanda kelemahan yang sangat. Yang akan berakibat. Hidayah yang Allah beri kepada hamba berkurang. demikian pula yang tidak bisa bersabar baik jihadus syaitan lahu martabatan mempunyai dua jenjang kalau jihadun nafs berapa? empat sekarang jihad syaitan ada dua ada dua proses peperangannya di sini. Yang pertama, jihad mengerahkan segenap kemampuan. Ingat kalau disebut jihad berapa? Pengerahan segenap kemampuan. Mengerahkan segenap kemampuan untuk menolak apa yang syaitan masukkan kepada hamba berupa syubahat keraguan-keraguan syukuk hal-hal yang membuat bimbang sehingga malas ta'lim malas belajar tidak mau ta'awun alal birri wattaqwa tidak mau bantu-membantu dalam kebaikan iya enggak mau bersilaturahim iya semangatnya semangatnya berpecah semangatnya memutus persaudaraan Semangatnya di atas kebodohan. Ketika ditanya kenapa begitu? Karena si anu bilang seperti ini. Akhirnya ilmu pertama untuk setiap salafi ketika belajar apa ilmu pertamanya? Al ilmu fablekhul, oleh mal ilmu harus beriringan dengan amal, amalan niat. Ini harus dipaksa orang harus terima walaupun kamu tidak tahu apa itu harus laksanakan tinggalkan boikot. eh walaupun kamu tidak tahu apa yang penting si Anu sudah bicara padahal kita semuanya tahu jangankan si Anu Allah yang berfirman saja kita dituntut untuk apa kita dituntut untuk memahaminya kita dituntut untuk paham supaya kita bisa mengerti untuk kita amalkan saya khawatir ikhwah. eh kondisi seperti ini sudah mengantar hamba mempertuhankan manusia ada bentuk syirik coba perhatikan ini pernah datang seorang Arab eh Arab orang Arab pedalaman datang kepada Nabi Setelah melihat akhlaknya Nabi, apa dia bilang? Inna dami, inna madhi zain, wa inna dami shain. Kata orang Arab, sungguh pujianku. Kalau saya yang puji zain pasti bagus. Indah. selamat tapi kalau saya yang celah celaka itu apa kata Nabi apa kata Nabi dakallah kalau yang seperti itu sifatnya hanya Allah siapa yang serahkan ini kepada selain Allah telah melakukan kesyirikan dan banyak-banyak orang yang seperti ini gulu dalam membantas memang menyepelekan ilmu tauhid sampai-sampai mengatakan belajar tauhid dan fikih saja tidak belajar manhaj belajar tauhid dan fikih saja akhirnya lemah manhajnya la ilaha illallah orang tidak paham manhaj manhaj terhebat justru tauhid Dalam setiap pelajaran Qaid, setiap bab-babnya, oh berapa banyak orang yang terbantah dan kelompok terbantah di situ. Tapi masalahnya banyak orang memahami membantah hanyalah sesuai dengan hawa nafsunya, membantah yang benar kalau sejalan dengan syahwatnya, sejalan dengan maunya kelompoknya, tidak lagi di atas Quran dan Sunnah, di atas ilmu. Di atas keimanan dan keyakinan bahwa keselamatan hanya ditentukan oleh Allah Subhanahuwataala. Apa kita lupa orang musyrikin yang memerangi Nabi, orang musyrikin memerangi Nabi di perang Uhud sampai membunuh sahabat dan membuat helm besi Nabi pecah, gigi Nabi berdarah. Apa kata Nabi saat itu? Nabi mengatakan. Kafayyuflihu kaum, syajul nabiyahum. Bagaimana mungkin kaum, bagaimana mungkin ada kaum bisa selamat, sementara mereka telah melukai nabi mereka. Nabi mengatakan Kafayyuflihu. Bagaimana yuflih? Falah, beruntung, selamat. Ini kalimat seolah-olah menutup. Ternyata apa yang turun? yang turun ternyata firman Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak ada sedikit pun juga milikmu ya Muhammad dalam urusan ini Allah mau siksa mau beri hidayah bukan urusanmu sementara sebagian manusia sudah menentukan hidayah memastikan La ilaha illallah Gulu He. Empat jihad ini ikhwah. Kalau kita tidak memilikinya Maka kita sulit menghadapi syaitan Dalam Jihad yang pertama Melawan syubahat-syubahatnya Keraguan-keraguannya bahaya, bahaya itu Syubahat itu kengri Dibisikkan seperti ini Kita perlu kekuatan ilmu Kita perlu kekuatan amalan Kita perlu kekuatan dakwah Kita perlu kekuatan persaudaraan Tawasa bil haq Tawasa bil sabar Agar supaya selamat dari serangan subahat-subahat. Karena itu ambil pelajaran. Eh, ketika ada setan manusia, setan jin memperendah-rendahkan dakwah, memecah belah dakwah. Ambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita supaya semakin satu dalam dakwah. Rontokkan tendensi-tendensi pribadi dalam dakwah. Saya dikasih begini, saya dikasih begini. Harusnya saya lebih dituakan. Harusnya hilangkan semua itu. Apa semua itu dalam dakwah? Harusnya adalah saya masih kurang ilmunya. Iya, ini masih banyak orang yang kurang ilmu. Ayo, Ini masih banyak orang yang memerlukan. Ini kita masih kurang beramal kita. Sehingga semakin berserangat dalam berdakwah. Harus melihat ke depan. Jangan hanya pandai melihat ke belakang. Lihat cacat diri kita, jangan hanya pandai melihat cacat orang lain. Itu cara berfikir orang berakal. Eh. Ini jihad melawan syubhat. Hmm. Kalau menghadapi seperti ini datang syubhat, kurang ilmunya, kurang amalannya. Iya. Eh. Kurang terlibat dalam dakwah. Iya. Eh. Kurang sabarnya. Datang syubhat, pasti dia menjadi dia eh, setan, setan syubhat. Dia pasti akan menjadi penyebar syubhat. Sudah terlalu sering. Iya. Antum menghadapi fitnah dalam dakwah berapa? Di antara ustaz ada yang menghadapi fitnah dalam dakwah luar biasa. Ada yang sampai belasan tahun sudah. 18, 16 17 tahun eh menghadapi fitnah-fitnah dalam dakwah. Ya masyaallah, masyaallah. Ada perkara yang mirip di setiap fitnah. Setiap fitnah pasti ada orang yang seperti ini. Dan di setiap fitnah pasti yang banyak berkomentar, SMS menghasut dan adalah orang-orang yang kurang ilmunya, kurang amalannya, banyak-banyak menipu. Eh, kalau masalah uang hebat tidak sering hadir dalam dakwah kegiatan dakwah, tapi begitu ada fitnah jadi depan. alikhwah rahimakumullah yang kedua jihad melawan syaitan untuk melawan serangan syahawat dan keinginan-keinginan untuk melakukan dosa ini dua sisi yang harus kita hadapi dari syaitan Syaitan akan berusaha supaya apa? Supaya kita melakukan dosa demi dosa ini syahwat. Atau kalau tidak bisa, syaitan akan upayakan kita terjatuh ke dalam syubhat supaya ragu, ditinggalkanlah kebaikan. Dua penyakit ini, walaupun diurai di sini, dua penyakit ini tidak bisa lepas. Seorang peminum, peminum, yeah, minum ini, minum, yeah, minum air putih yang kecut itu. Yeah. Air putih bukan ini air bening ini, air putih yang kecut. Yeah. Minum sebentar teler. Ini apa? Syahwat atau syubhat? Ah? Huh? Dia kalah sama syaitan dalam apa? Serangan syah syahwat. Tetapi kita katakan syahwat tidak bisa lepas dari syubhat. Ini dominan, dominan syahwat. Tetapi tetap ada syubhat. <tuh> apa di antara syubhatnya? <tuh> syubhatnya kalau saya tidak minum ini, malas kerja. Sementara saya harus memenuhi anak istri saya, keperluannya anak si saya. Eh, kutua Pak Joko. jadi apa minakah andri anak-anak anak-anak akan makan apa keluarga kita akan makan apa jadi supaya bisa terpenuhi ya tidak apa-apalah minum itu ada ada, ada, ada syubahat bida'ah bida'ah bida'ah itu apa dominan itu syubahat salah dalam memahami Eh, ragu terhadap kandungan Quran dan Sunnah terjatuhlah ke dalam bidah. Bidah ini, eh, shubhat yang dominan, tapi dia tidak bisa lepas dari syah, syahwat. Eh, ajaran syahwat. Eh, misalnya apa? Di, di acara bidah itu, oh makan makan. Amplop, eh, untuk yang baca misalnya, woy, luar biasa. Kalau yang baca, bahagiannya paling besar. Eh, ininya ininya, ada, ada daya tarik itu. Ini daya tariknya apa? syahwat. Tapi dominan syu, syubhat. Jadi dua ini, dah bisa boleh lepas. Menghadapi syubhat, harus berhadapan dengan syahwat menghadapi syahwat pasti akan berhadapan juga dengan syubahat yang jelas kekuatan menghadapinya jiwa hanya akan bisa mampu menghadapi syaitan dalam dua senjata syaitan ini kalau kita telah berhasil menguasai jiwa kita dengan menguasainya, menguasainya dengan apa? empat jihad yang pertama melawan supaya berilmu supaya beramal supaya berda'wah dan supaya bersah bersabar jihad yang ketiga jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. ini langsung orang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wajahidhum jihadan kabirah Jihad mereka dengan jihad yang besar. Siapa mereka di sini dalam ayat? Yeah. Dalam ayat mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ayat ini ayat makkiyah Mekah. Di ayat Mekah belum ada perang. Yeah. Ini diantara bentuk jihad. Baik, kita baca dulu. Jad menghadapi orang kafir, orang-orang munafik. Ini luar biasa. Ini musuh. Manusia terbagi menjadi tiga: orang beriman bertakwa, orang kafir, dan orang-orang munafik. Ayo, mana dalilnya? Manusia terbagi tiga. Mana dalilnya? Ayo mai Manusia terbagi tiga orang -orang, orang orang beriman bertakwa, orang orang munafik, orang orang kafir, orang orang munafik. Ah, sudah? Ah, Al-Baqarah. Lihat Alif Lam Mim dalil alkitab la rayba fi kudalil mustaqin. Siapa orang bertakwa? Disebutkan sifatnya orang bertakwa dalam empat lima ayat. Kemudian setelah itu Allah sebutkan kelompok kedua, innalladina innalladina kafaru sawaun 'alaihim dan seterusnya. Allah menjelaskan untuk orang kafir dua ayat. Setelah orang kafir Allah jelaskan kelompok ketiga, wa minannasi may amanna billahi wal yawmil akhir wa la yu'minun. Kemudian Allah menyebutkan berapa? Belasan ayat lengkap dengan dua perumpamaan orang-orang munafik. Ini tiga kelompok manusia. Baru setelah Allah menjelaskan tiga kelompok manusia, baru muncul perintah pertama dalam Quran. Perintah pertama dalam Quran baru muncul, ya ayuhan nas, 'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, Beribadalah kalian kepada Tuhan kalian. Manusia, semuanya diajak. Yang beriman harus berhadapan dengan orang kafir dan orang-orang munafik. Bagaimana menghadapinya? Ini musuh yang sangat mengerikan. Di masa tenang, di masa perang, di masa periode Madinah, periode Mecca, periode iya, eh, Ini berbahaya dalam agama. Para ulama menyebutkan menghadapi orang kafir dan orang munafik itu dengan empat jenjang. Satu bil qalbi dengan hati. Eh, dengan hati. Kita lawan kekafiran. Lawan kemunafikan dengan hati kita. Membenci kekafiran, membenci kemunafikan, melawan syubhatnya, syahwatnya, kajasannya. Lawan dengan hati. Yang kedua, dengan lisan dengan lisan eh munafikin berusaha membuat apa kekacauan menyebar isu. melakukan makar lawan dengan lisan tapi bukan karena mau membela diri semata karena menjelaskan kebenaran Ia. dalam rangka tegaknya agama Allah Subhanahu dengan cara yang penuh hikmah lawan dengan lisan iya yang ketiga Dengan harta Harus dengan harta Menghadapi orang kafir dan orang munafik Sebagaimana dilakukan oleh Nabi dan Rasulnya Eh Nabi dan Rasulnya Nabi dan Rasulnya Muhammad AS dan para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti mereka Betul-betul mengerahkan Kekuatan hati, lisan dan harta mereka Dan yang keempat Dengan tangan Kekuatan dan kekuasaan mereka ini jihad totalitas, eh badannya dengan tiga kekuatan badan, hati, lisan, tangan, seluruh anggota tubuh kita. Kemudian harta dan ini ehwa tanda kejujuran dalam beragama. Orang yang bersungguh-sungguh dengan harta dan jiwanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakannya Ula ikahumus Mereka lah orang-orang yang Orang-orang yang jujur Diperlukan kejujuran Eh, e. Dalam dakwah misalnya Ini kebaikannya sangat besar Eh, Diperlukan kejujuran Dengan lisan Dengan hati Dengan lisan Dengan harta kita Dengan tangan kita Tahun alal bir diwatakul. Kemudian antara orang kafir dan orang munafik ini ada perbedaan dalam menghadapinya. Sebab orang kafir jelas, yeah. Orang kafir jelas. Mana orang kafir jelas? Posisinya di mana? Jelas. Orang munafik yang tidak jelas. Dia berpakaian sama dengan pakaian kita. Sholat sama di tempat sholat kita orang munafik. Tetapi yang dia inginkan adalah merusak, merusak, memecah belah. Karena bahayanya orang munafik, eh lebih hebat daripada bahaya orang kafir dalam suratul Baqarah ini. Porsi penjelasan orang-orang munafik lebih banyak. Ini suratul Baqarah. Belum surah yang lainnya? Surah Tawbah Waitu penuh Banyak sekali Bahkan ada surah khusus Surah Al-Munafikun Surah Al-Mu'minun Jelaskan juga sifatnya orang-orang Munafik Dan ini termasuk ilmu yang sangat mendasar Bagaimana menghadapi orang Munafik? Orang Munafik dihadapi dengan lisan Dengan hujah, Dengan burhan Dengan kajian demi kajian orang munafik eh yang berusaha menjauhkan manusia dari majlis ilmu yang berusaha memecah belah kaum muslimin yang berusaha menjauhkan dari quran dan Sunnah. yang berusaha menjauhkan dari manhaj yang benar yang berusaha menjauhkan dari nilai-nilai persaudaraan yang berusaha menjauhkan dari manhaj as-salafus salih yang hakiki eh dihadapi dengan burhan dengan ilmu harus bermujahadah di situ eh Dihadapi dengan tulisan, dengan ceramah, dengan kekuatan hati, dengan doa. Kalau orang kafir, tergantung kondisinya. Ada orang kafir dalam posisi, dihadapi dengan sama dengan orang, -orang munafikir. Tapi kalau orang kafir yang berada dalam medan pertempuran, dihadapi dengan bersenjataan. Ini empat Jihad dalam menghadapi orang kafir dan orang munafik yaitu apa dengan hati dengan lisan dengan harta dan dengan tah, tangan kita jadi sudah berapa empat dua empat ya 440 sekarang yang jihad yang keempat jihad menghadapi orang-orang zalim orang-orang yang melakukan permusuhan iya Kemungkaran, bidah masuk di dalamnya, kefasikan. Di dalamnya terdapat tiga jenjang jihad. Tiga jenjang jihad ini, yang terhebat dengan pangan. kalau kita mampu. Kalau tidak dengan lidah, kalau tidak dengan hati. Ini disebutkan oleh Nabi Alaihi Salatu Wassalam, Marraa min kumunkara, fal yuayirhu biadih.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 harus ada tiga sikap ini. Benci. Doa kepada Allah. Supaya dihilangkannya. Kalau bisa lebih hebat. Jelaskan. Jelaskan. Dengan hikmah. Ajak. Kepada kebaikan. Kalau punya kekuatan lebih hebat. Dengan tangan. Misalnya. Dia sebagai aparat. Atau dia sebagai penguasa. Ya, ini punya kekuatan tangan. Atau anak-anak kita anak-anak kita kita punya kekuatan tangan iya kita hadapi kemungkarannya dengan tangan dengan lisan dan dengan hati baik, ini tiga sehingga berapa seluruhnya? ha? tiga? tiga belas iya tiga belas Berjihad. 13 nilai jihad Hidup di muka bumi Iya, Dengan 4 lawan Kita harus mewujudkan 13 jenjang jihad Menghadapi 4 lawan Satu, diri kita Dua Syaitan Tiga Orang-orang kafir Orang-orang munafik Empat Orang-orang fasik orang-orang zalim -orang yang melakukan ke pelampuan batas ahli bid'ah dan seterusnya untuk menghadapi syaitan kita memerlukan jihadun nafs kalau jihadun nafs benar kita punya kekuatan untuk menghadapi syaitan kalau dua ini kita miliki kekuatan melawan diri dengan ilmu, amalan, dakwah dan bersabar dan kekuatan melawan syaitan yang memberi shubhat dan syahwat, maka kita siap menghadapi jihad yang sangat besar menghadapi orang-orang kafir, orang-orang munafik, sampai di medan pertempuran yang mana di sini puncak ubun-ubun Islam wadurohutus nabi hil jihadufi sabillah kata nabi dan ubun-ubunnya agama adalah berjihad berperang di jalan Allah Subhanahuwataala. Kalau tiga kita ini miliki, maka di sini seseorang akan tenang dalam menghadapi saudara-saudaranya yang melakukan kemungkaran dia akan me melakukan terapi yang paling hebat ada yang melakukan kesalahan kemungkaran saudaranya dia tahu sehingga dia sudah melewati jihad-jihad yang bisa menguasai itu yang repot adalah mau langsung menghadapi syaitan Eh, sementara tidak punya kekuatan ilmu tidak punya kekuatan amalan dan seterusnya iya Akhirnya dia yang kemasukan syaitan Yang lebih repot lagi Hancur-hancuran jihadun nafsnya Menghadapi syaitannya ketakutan Mau menghadapi orang-orang kafir Akhirnya apa? Lihat Bagaimana? Akhirnya menghadapi orang kafir dengan cara. Orang kafirnya tidak ada. Eh, Ia bunuh dirinya sendiri. Ini yang kuat. Banyak-banyak khawarij. Orang-orang yang melakukan bom bunuh diri. Adalah orang-orang yang tidak bisa melakukan jihad terhadap syaitan. subahat syahawat lebih. Kenapa? Karena ilmu malas belajar. Kalaupun ada pengajinya, semangat-semangat. Jihad-jihad. Iya, sesudah dengan pahamnya saja. Ditanya apa hukumnya ini, apa hukumnya ini? Enggak tahu. Jadi ini uraiannya ikhwah. Kemudian masuk dalam apa? mengritik ini kebaliman ini kemungkaran ini bida'ah ini pelanggaran eh masuk dalam perkara ini sementara jihadun nafsnya jihad melawan syaitan menghadapi syubahat dan syahwat menghadapi orang-orang kafir orang-orang munafik kerepotan akhirnya Iya. Dia fokus menghadapi saudaranya sesama muslim. Iya. Ya, himnya diperlukan bukan sama dengan orang kafir sudah. Atau dengan orang kafir, munafik, atau sama dengan syaitan sudah. La ilaha illallah. Alaihi wa rahimakumullah. 13 jihad. Siapa yang ulangi? Satu, empat jihad dulu, empat. Satu, ah, jihad melawan di diri. Yang kedua, melawan syaitan mengalir di dalam tubuh kita seperti mengalirnya darah. Kita tidak bisa lari dari situ Al waswas, al khannas, ywas wisufi sulurin Yang ketiga. Orang kafir, orang munafik Yang keempat Pelaku dosa, pelaku kemungkaran, pelaku bidah Iya Orang orang yang menyebar kebaliman permusuhan Taib Jihadun nafs Dengan berapa? Ayo Berapa jihad? Empat, satu jihad jihadnya diri supaya berilmu berilmu dua jihadnya diri supaya beramal tiga jihadnya diri supaya menjadi sebab-sebab tersampaikannya ilmu dakwah eh kalau enggak bisa ceramah jadi orang-orangnya ta'awun jelas harus masuk bantu-membantu dalam perkara itu Apalagi di tengah, banyaknya ronrongan. Yang mana ronrongan itu harus kita jadikan sebagai kekuatan untuk meraih kemuliaan yang lebih besar. Ini kesempatan meraih kemuliaan yang lebih besar. Kalau tidak ada ronrongan, kita tidak akan pernah naik tingkat. Orang nanti diuji, baru bisa lulus. Ia. Mana mau lulus sementara belum ada ujian? Ia. Kalau orang mau lulus sementara belum ada ujian, ai palsu ijazahnya itu. Alihwa rahimakumullah dan yang terakhir jihadnya diri untuk bersah bersabar terhadap tiga ini. Jadi jihad menghadapi syetan ada berapa? Dua atau tiga empat dua itu apa? Menghadapi syetan subhat subhatnya keraguan keraguannya apakah yang disebarkan langsung? Ia. Atau Masuk melalui tontonan Film, drama Cerama-cerama Yang dilihat, yang didengar Yang dibaca Hati-hati Ada orang bilang Oh film je Sutradaranya siapa? Sutradaranya John Jane Chong iya Orang Korea Sutradaranya orang Korea Orang Korea pemakan manusia. Oh, Kalau Sekelon ada kuburannya di anu saja. Iya. Mayat dii kasih makanan babi saja dikasih anu di terserah mau diapakan saja. Ndak ada nilainya. Manusia yang menyembah patung, manusia yang paling terbelakang saat ini. Termasuk orang Jepang. Sebab sampai sekarang iya belum pernah bisa paham bahwa ada pencipta matahari. Mereka terus menyembah matahari. Ya, yeah. manusia bodoh. Tidak punya Tuhan di waktu malam. Para sutradara jemaah dari barat dari ini dari ini, itu apa? Mereka mengarang menyusun menyisipkan fikiran keyakinan melalui film itu dan itu cara penyesatan yang paling hebat. Eh, cara penyesatan yang paling hebat. Sebab Orang kalau kisahnya sedih, kisahnya sedih kita akan dibuat sedih. Eh, di dalam menangis pura-pura kita menangis betulan. Yang di dalam menangis pura-pura Kita yang nonton uf, Menangis betul Yang di dalam takut pura-pura Kita yang di luar Takut betul Dah mau pergi ke WC Saya hebatnya Kita diantar untuk me Menjadi Sepaham dengan orang kafir Harus dihadapi nih, Jihad melawannya Kalau bisa televisi dihancurkan saja, bagus. Eh, kalau tidak bisa menghadapinya, mau diapa? Eh, terus punya kekuatan ilmu. Eh, cara yang paling praktis untuk menghadapi syubhat adalah menghindar. Yang bisa diperkenankan masuk membahas syubhat lebih dalam dan merontokkannya. Hanya orang-orang berilmu Eh, yang kurang ilmunya Hancurkan sebab-sebabnya Syahwat Jihad, syaitan syahwat Taib yang ketiga Jihad orang kafir orang munafikin Berapa jinjangnya? Om Empat, satu Dengan hati Yang kedua Dengan lisan Yang ketiga Dengan tangan anggota tubuh Yang keempat Dengan har Harta kita Yang terakhir Jihad Menghadapi orang zalim, orang fasik, orang melakukan permusuhan, ahli bidah, kemungkaran dan maksiat berapa? Tiga jihad sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kalau bisa dengan tangan lakukan. Kalau punya kekuatan tangan, penguasa, para penguasa, para ulama terhadap muridnya, guru apa apa apa orang tua terhadap anaknya, aparat ini punya kekuatan tangan. Kalau tidak maka dengan lisan. Dengan ilmu sampaikan ilmu Dengan nasihat Dengan doa Dan yang terakhir Dengan apa? Dengan hati Dan itu serendah-rendah iman Ini bahawa Sedikit tentang mujahadah. Setiap geng-gen jihad ini Pasti melahirkan hidayah Semakin hebat jihad kita Semakin hebat hidayah Hidup di muka bumi Harus berada dalam lingkaran 13 jihad ini Semoga Allah menuntun kita Berada di atasnya Terus menerus di atasnya Sampai malakul mawad datang menjemput kita Allahumma Ya mukhalib al-qulub Tadbit qulubana ala dini Allahumma inna nas'aluka bi anna laka alhamd La ilaha illa antal mannan Badi'u samawati wal ad Ya dal jalali wal ikram Ya hayu ya qayyum. Antar zutana ilman nafi'a Wa amalan mutakabbala Wa kalban khashia Wa da'watan mustajabah Allahumma innana salul kafuda, watuqa, walafaf, walghina. Inna ka anta samiul alim. كريم. وصل الله و محمد وعليه وصحبه وسلّم تسلّما كثيرة. وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.